La cartoixa de Montalegre de Tiana té garantida la seva continuïtat. El prior de la comunitat instal·lada al nostre municipi ha rebut una carta del màxim organisme de l'ordre religiosa comunicant que després d'un llarg procés es descarta la creació d'un nou complex religiós a Navarra i, per tant, es potenciarà el convent de la vall de Montalegre. Així es deixa enrere una incertesa que havia estat sobrevolant sobre el futur de la comunitat de Tiana i és que, malgrat ser la cartoixa més antiga i amb més llarga història de l'estat espanyol, el projecte de construcció d'un nou assentament dels seguidors de Sant Bru a Azcabarte, a Navarra, va posar en alerta els monjos de la nostra vila. El motiu és que temien que a mesura que els cartoixans actuals anessin desapareixent no serien substituïts per monjos d'altres cartoixes, ja que serien traslladats a Navarra. Però el projecte basc ha seguit un tortuós procés i ha acabat descartant-se. Així ho ha valorat un dels membres de l'Associació dels Amics de la Cartoixa de Montalegre, Josep Maria Tòfali. Per un costat semblava, dins de l'ordre, com potser d'una cartoixa, dins de la tranquil·litat i el silenci, al costat de Barcelona dins de l'àrea metropolitana no? però bueno, ja s'han convençut de la situació que està és, és una situació privilegiada la cartoixa Montalella té un... un futur una mica molt més clar sembla que es potenciarà i bueno, aquests temors pues, que havien hagut els últims temps de la certesa del futur s'han pues, atlarit us sembla que estan bastant clars sí i que tindrem per força anys més la cartoixa tiana. El procés de revitalització de la comunitat monàstica de Tiana, que ara es consolida amb aquesta notícia, ja va començar fa uns mesos amb l'arribada de sis monjos vinguts de les cartoixes de Porta Coeli a València i escala Escaladeia, a Ébora, a Portugal. Uns monjos que han tingut una molt bona adaptació a la cartoixa de la vall de Montalegre. Cada vegada pues, eren menys els monjos que hi havia i, bueno, la integració d'aquests monjos a la cartuixa ha sigut totalment satisfactòria estan molt contents després tenim en compte que la mató de Montalil és tota plana hi ha escales I, llavors, pues, per exemple pues, per un monjo que es fa o que té grans de rodes pues, és, és l'única que pot viure amb una certa autonomia amb tot aquest procés es preveu que la cartoixa de Santa Maria de Montalegre, fundada el 1415, torni a esdevenir clau en la història de l'ordre. I és que cal recordar que la cartoixa de Tiana només va ser exclaustrada amb petits parèntesis de desordres i durant la desamortització de Mendizábal, després de la qual només Montalegre va ressorgir del seu abandonament quan l'ordre va recomprar les finques de la nostra vila, aconseguint que el 1901 es recuperés la vida comunitària amb monjos vinguts de França. Ràdio Tiana: Serveis informatius.